Камбіс із уже відомих нам Ахеменідів завоював Єгипет, перемігши військо фараона Псамметиха III. Він не здогадувався тоді, що ця перемога стане останньою. У 524 році до нашої ери Камбіс зібрав добірне військо і рушив на південь підкоряти країну Куш згодом Нумібія. Не те, щоб він програв. Просто ніяк не міг знайти, з ким же битись. Нумібійські племена водили Камбіса за носа, уникаючи прямих сутичок і помалу вимотуючи ворога. Нумібійці досягли свого. В армії Камбіса скінчилися запаси продовольства. Розпочався голод, за ним канібалізм. Колись могутня армія – розпалася на бандитські загони, з яких кожен самотужки повертався до Єгипу. Половина вояків згинула в пустелі, так і не вступивши у бій. Ось у цей самий час до Камбіса дійшли чутки про прокляття Оракула. Славнозвісний провидець із ціви, далекий пращур того, з ким спілкувався Олександр Великий, дізнавшись про вторгнення персів, прокляв їхнього царя і провістив, що той не здобуде більше жодної перемоги на полі битви, а сам помре, як собака. Камбіс оскаже. Зібрав іще одне військо і послав його до Сіви з наказом заткнути пельку балакучому оракулу, а оазу спалити дотла. Величезний карван, який налічував 50 тисяч вояків, тисячі мулів та верблюдів, попрямував на захід у пустелю. За кілька тижнів армія Камбіса дісталася оази Фарафра, де поповнила запаси води та провіанту. Сіву від Фарафри відділяє 300 кілометрів дикої пустелі. Відпочивши, караван вирушив на північний захід. Відтоді його ніхто не бачив. 50 тисяч людей Безслідно зникли в Сахарі. Найбільш, ймовірно, потрапили в піщану бурю. В Сахарі вона справді здатна поховати цілу армію. У 522 році до нашої ери мідійський жрець Уамата підняв повстання проти Камбіс. Почувши про це, цар заспішив до Персії придушувати заколот. По дорозі він помер, Затимно, щоб дістатися з Оази Бахарії до Сіви, мені довелося проїхатися шляхом зниклої армії Камбіс. На карті це виглядало безпечно і просто. Від Бахарії на захід тягнулася дорога. Я навіть не переймався, бо в легенді мапи зазначалося, що це головна, а не другорядна. Насправді ж, коли в Бахарії я почав розпитувати, як дістатися до Сіви, виявилося, що дороги немає. Вона була там років тридцять тому. Потім її роздовбали, а те, що лишилося, засмоктали після. Нову взялися прокладати тільки на початку 2000-х. Вибудували кілометрів вісімдесят з боку Сіви і зупинилися, як це завжди буває. Гроші закінчилися. Тепер від сіви на схід тягнеться новеньке шосе, яке через 80 кілометрів просто обривається, наче його обрубали. А з боку Бахарії немає нічого. Таким чином мені довелося шукати водія з повнопривідним позашляховиком, отримувати дозвіл від єгипетського уряду на поїздку в пустелю і, звісно, сюди платити. платити. Платити. Мандрівка до Сіви певна річ видалася цікаво. Можна було б надряпати цілий розділ, а може й більше. Але мова зараз не про Сахару, Сіву чи Бербері. У тій історії, що збираюсь вам розповісти, Сіва – лише відправна точка. Саме тут, у самісінькому серці Сахари, за 2500 кілометрів від України, за 17 тисяч кілометрів від Нової Зеландії почалася новозеландська авантюра. Незважаючи на тонний пересторог, якими кишив інтернет, Сіва вивелася затишною місцин. Бербери не вирізнялися привітністю, але й не дошкуляли. «Поки ти поважаєш їхні звичаї, вони поважають тебе». Сів'ї робив дві речі. Блукав запиленими манівцями, ховаючись у затінках під пальмовим віттям, і писав. День починався зі сніданку в кафе під навісом, зразу напроти готелю, млинці, банани, склянка свіжого апельсинового соку, після чого я йшов тенятися оазою, забираючись у найдальші гаї, що заступали селище від брижуватих дюн. Прогулянка тривала кілька годин. Об одинадцятій відкривався заклад Бербера Абдул-Мубді, щось на кшталт інтернет-кав'ярні в Сіванському розумінні. Він розташовувався віддалік поселення в західній частині оази обабіч грунтівки, що вела до гарячих джерел. Я йшов туди, вмикав нетбук і починав працювати. Сигнал мережі був слабкий, часом переривався, та все ж мені вдавалося почитати новини і переглянути пошту. Абдул, Мобдій, я майже не бачив. Більше спілкувався з його дружиною, смаглявою Алжиркою, цілком європейською зовнішньою. Коли завітав до кав'ярні вдруге поспіль, вона запропонувала мені обід. Відтоді я по півдня просиджував на веранді. Абдул Мобді писав, обідав і нишпорив в інтернеті. Господарство Абдул Мобді з боків оточене щільними пальмами й дібровами, ближче до вечора.